38. Вікна світилися у всьому місті, а жителі Дюпрея з'юрмилися на головній вулиці. Тіла загиблих накрили чим могли. Хтось дістав спальний мішок сероти Енні і накрив ним Робін Лекс. Про лікаря Еванса зовсім забули. Теоретично, він міг дошкотельгати до одного з припаркованих мамських фургонів і втекти, але навіть не старався. Тім, Венді і Люк побачили, як він сидить на тротуарі перед діамантом, його щоки блищали від сліз, йому вдалося зняти один черевик, тож тепер він дивився на скривавлену шкарпетку, що прикривала щось схоже на сильно деформовану ногу. Чи то сильне ураження кістки, чи то просто набряк, який, зрештою, розсмокчиться, тім не знав та й не переймався цим. Сер, як вас звуть? запитав тім. Яка різниця? Мені потрібен адвокат. І ще мені потрібен лікар. Мене підстрелила якась жінка. Я хочу, щоб її заарештували. Його звати Джеймс Еванс, сказав Люк. І він сам лікар, як Йозеф Менгеле. Еванс наче вперше Люка помітив. Він указав на хлопця тримтячим пальцем. «Це все ти винен!» Люк кинувся на Еванса, але цього разу Тім стримав його і м'яко, але міцно підштовхнув до Венді, яка взяла його за плечі. Тім сів на впочіпки, щоб мати можливість дивитися блідому переляканому чоловікові просто в очі. «Послухайте мене, лікарю Еванса. І слухайте уважно. Ви зі своїми людьми нахабно ввірвалися в наше місто, щоб забрати цього хлопця. І вбили п'ятьох людей. Усі п'ятеро поліцейські». Так от, може, ви й не знаєте, але в південній Кароліні діє смертна кара, і якщо ви думаєте, що це не буде застосовано на секунду. За вбивство шерифа округу і чотирьох його підлеглих. Це мене ніяк не стосується. крикнув Еванс. Я тут з примусу, я заткнися! сказала Венді. Вона ще мала при собі глок загиблого Тага Фарадея і тепер націлилася ним на ще взуту стопу. Ті поліцейські були також мені друзями, і якщо ти думаєш, що я тобі зараз права зачитуватиму чи щось подібне, то в тебе дах поїхав. Якщо ти Люкові не скажеш те, що він хоче почути, я пущу кулю тобі в іншу ногу. Добре, гаразд, так. Еванс потягнувся вниз, намагаючись долонями захистити неушкоджену ногу, від чого Тім ледь не пожалів його майже. Чого вам треба? Що ти хочеш знати? «Мені треба поговорити зі стекгаусом», – сказав Люк. «Як я це можу зробити?» «Її телефон», – сказав Еванс. «У неї особливий телефон. Вона телефонувала йому перед тим, як вони почали, ну, операцію. Я бачив, як вона сховала його в кишеню куртки». «Я дістану», – сказала Венді і повернулася в бік відділку. «Принесіть не лише телефон», – сказав Люк. «Її приведіть також». «Люку, її підстрелили!» «Вона нам може знадобитися», – пояснив Люк. Від його погляду віяло холодом. «Для чого?» «Тому що зараз це шахи, а в шахах ти ніколи не живеш лише ходом, який зараз робиш, і навіть не наступним. На три кроки вперед таке правило. І до кожного по три альтернативи, залежно від дії опонента». Вона глянула на Тіма. Той кивнув. «Приведи її. В наручниках, якщо доведеться. Ти ж тут закон, врешті-решт». «Але сама ідея...» – промовила вона і пішла. Тоді, зрештою, Тім почув сирену. Можливо, навіть дві, хоча поки що слабкі. Тім подумав, що хлопець виглядає цілком зосередженим, цілком свідомим, але разом із тим до смерті вимученим. «Мені не можна на цьому спинятись. У них мої друзі». Вони їх тримають у пастці, і ніхто їм не допоможе, окрім мене». «У пастці в тому інституті?» «Так. Тепер ви ж мені вірите, правда?» «Було б важко не вірити після тієї флешки усього цього. До речі, що там флешка? Вона ще в тебе?» Люк поплескав себе по кишені. «Місіс Сіксбі і люди, з якими вона працює, хочуть зробити щось цим твоїм друзям таке, від чого ті стануть як діти в палаті?» «Вони вже це робили, але мої друзі втекли. Здебільшого завдяки Ейвері, і він там опинився, бо допоміг мені. Думаю, це можна назвати іронією. Але я впевнений, що вони знову в пасті. Боюся, Стикгаус уб'є їх, якщо мені не вдасться з ним домовитись». Поверталася Венді. У руках вона тримала громіздкий пристрій, який Тімові скидався на телефон. Три скривавлені подряпини виднілися на тильному боці долоні з телефоном. «Не хотіла віддавати, а вона надиво сильна навіть після кульового поранення». Венді подала пристрій Тімові і озирнулася через плече. Сирота Енні та барабанщик Дентон допомагали місіс Сіксбі перейти вулицю. Хоча вона була бліда і скривлена від болю, жінка опиралася їм наскільки могла. Близько трьох десятків місцевих Дюпрея тягнулися за ними з лікарем Роупером на чолі. «Ось вона тіммі. сказала сирота Енні. «Ось вона тіммі. сказала сирота Енні. Вона віддихувалася. Щоки і скроня світилися червоним від ляпасів місіс Сіксбі. Проте Енні виглядала ані з кілички незасмученою. «Що нам із нею робити?» «Думаю, повісити вже не можна, але було б чудово, правда?» Лікар Роупер відклав свою чорну сумку, вхопив Ені за серапе і відтягнув у бік, щоб поговорити з Тімом. Саратий іпоха, що ви собі думаєте? Не можна нікуди транспортувати цю жінку, ви ж її вп'єте!» «Я не думаю, що вона аж так при смерті лікарю», – зауважив барабанщик. «Так влупила мене, що чуть носа не вломила!» Після цього він засміявся. Тімові здавалося, що він раніше ніколи не чув, щоб цей чоловік сміявся. Венді проігнорувала, що барабанщика, що лікаря. Якщо ми збираємося кудись вирушати, Тіме, нам краще поквапитися, перш ніж прибуде поліція штату. Будь ласка. Люк глянув спершу на Тіма, а тоді на лікаря Роупера. Мої друзі помруть, якщо ми нічого не зробимо. Я знаю, що кажу. А з ними ще інші, ті, яких вони називають овочі Мені потрібно в лікарню, вимагала місіс Сіксбі Я втратила багато крові і я хочу побачити свого адвоката Писок стули або я тобі стулю, відказала Енні і глянула на Тіма Вона не так сильно поранена, як хоче здаватися Кровотеча вже спинилася Тім відповів не одразу він згадував один день, не так давно, коли їздив у торгівельний центр Вестфілду Сарасоті, просто щоб купити взуття, а якась жінка підбігла до нього, бо він був в уніформі. «Якийсь хлопець розмахує пістолетом біля кінотеатру», – повідомила вона. Тож Тім сходив подивитись, і йому довелося прийняти рішення, яке змінило все його життя. Рішення, яке, між іншим, привело його сюди. «Тепер йому знову потрібно прийняти рішення». Перев'яжіть її лікарю. Думаю, ми з Венді та Люком заберемо цих двох на невеличку поїздочку і подивимося, чи зможемо з усім розібратися. І від болю їй щось дайте, додала Венді. Тім похитав головою. Е, ні, були заспокійливі, дайте мені, а я сам вирішу, чи вона його заслуговує. Лікар Роупер дивився на Тіма й Венді, наче побачив їх уперше в житті. Це неправильно. «Лікарю!» – сказала Енні, яка говорила несподівано м'яко. Вона взяла Роупера за плече і вказала йому на прикриті трупи на вулиці і на відділок з розтрощеними вікнами та дверима. «Оце неправильно!» Лікар намить остовпів, роздивляючись тіла і розстріляний відділок. Тоді зрештою вирішив. Подивимося, наскільки все серйозно!» «Якщо в неї ще сильна кровотеча або тріснута кістка, я вам не то сволю її нікуди сапирати». «Та дозволиш», – подумав Тім, – «бо ти нас не зупиниш». Роупер став на коліно, розкрив сумку і дістав пару хірургічних ножиць. «Ні», – сказала місіс Сіксбі, заткуючи від барабанщика. Він одразу вхопив її і притягнув до себе, проте Тім із цікавістю відзначив, що перш ніж барабанщик це зробив, жінка спокійно стала на поранену ногу. Роупер це також побачив. Він саме підводився, але все одно небагато пропустив. «Ви не проводитимете ніяку польову операцію на мені тут, на вулиці!» Єдине, на чому я робитиму операцію, це на вашій штанині!» сказав Роупер. «Свісно, якщо не пручатиметесь. Якщо будете, то я вам нічого не гарантую». «Ні, я забороняю вам!» Енні вхопила її за шию. «Жінко, я не хочу більше чути, що ти там і кому забороняєш. Стій на місці або нога, то буде останнє, що тебе хвилюватиме. Заберіть від мене руки!» «Лише якщо сидітимеш тихо, інакше я тобі твою шию кістляву прикручу. Краще зробіть, як вона каже», – порадила Аді Гулсбі. «Е, ні, скажи ні, коли на неї находить». Місіс Сіксбі припинила пручатися, мабуть, не лише від страху удушення, а й від утоми. Роу рухайно розрізав її слакси за два дюйми надраною. Штанина обвислана навколо кісточки, відкриваючи білу шкіру сплетіння великозних вен і щось схоже радше на ножовий поріз, ніж на діру від кулі. Ну, дорогенька, промовив роупер значно полегшеним тоном. Піти нема. Гірше, ніж потряпна, але не набагато. Вам мем пощастило, кров уже сілась. Я серйозно поранена, заверищала місіс Сіксбі. «Якщо ти не заткнешся, то точно будеш», – пригрузив барабанщик. Лікар проте рано антисептиком наклав пов'язку і закріпив її застіпками метеликами. Доки він закінчив, здавалося, що все населення Дюпрея, принаймні з околиць, зібралося подивитись. Тім тим часом роздивлявся телефон. Від натиску бічної кнопки загорівся екран, на якому засвітилося повідомлення «Рівень заряду – 75%.» Він знову вимкнув його і подав люкові. Поки що тримаю у себе. Коли люк поклав телефон у кишеню з флешкою, якась рука смикнула його за штани. То був Еванс. Тобі варто бути обережним, юний люко. Це якщо ти не хочеш нести відповідальність. Відповідальність? За що? запитала Венді. За кінець світу, міс. За кінець світу. Заткнись, ідіоти!» – гаркнула місіс Сіксбі. Тім над цим замислився. Тоді обернувся до лікаря. «Я не до кінця розумію, з чим ми тут маємо справу, але знаю, що це щось надприроднє. Нам потрібно на якийсь час забрати цих двох. Коли з'являться штатські копи, скажіть їм, що ми повернемося за годину, максимум дві. Уже тоді спробуємо почати хоч щось схоже на нормальну поліцейську процедуру». Сам він сумнівався, що дотримається цієї обіцянки. Тім подумав, що його час у Дюпреї Південна Кароліна майже точно збіг, і йому було шкода цього. Він був думав, що зможе тут жити, можливо, з Венді.